Kedves a 244. adását halljátok a METI Heter podcastnak, amelynek címe 3D nyomtatott svájci gárdista. Én nem is tudom, hogy el tud-e indulni a, a szám ebben a cím árnyékban, mert hogy annyira sokat kell gondolkodni rajta, hogy vajon mi lehet egy 3D nyomtatott svájci gárdista. Tudom, hogy amikor az igazi, igazi svájciak drágának bizonyulnak, ezért nyomtatnak egy párat, kifestik őket szépen kézműves, már 40 kán edződött emberek, és nem letámasztják őket a sarokba, nagyon látszó, hogy nem igazi. És hogy azt gondolnám, hogy ezzel nem is csinálnánk olyan nagy hibát. Mármint a svájci gárdisták olyan ruhában vannak, hogy simán el tudják őket játszani a kirakat babák is. Vagy játékhatárok nélkül játékosok. Vagy játékhatárok nélkül játékosok, de akkor szivacsból kell legyen a ruhájuk, meg a fejükön a sisek is. Itt pedig nem erről van szó. Ezek a szerencsétlen férfiak, bár biztos nagyon jó pénzért egy teljesen veszélytelen foglalkozást űznek legalábbis én úgy gondolom, hogy abban igazán semmi veszélyes nem lehet, hogy az ember vigyázban áll a, a nem tudom hol, a svájci izé előtt, ami egy épület. Már mm, hát meg az egész Vatikánt ő, ők őrzik, bár nem tudom, mikor akarták utoljár megölni a pápát. Ők őrzik a Vatikánt. Hogy a fenében -e? ott is ilyen vittesen vannak költözve? Na jó, jó, igen, most hogy mondod, emlékszem, de hát Svájc és a Vatikán között van némi távolság. Igen, de feltaláltuk erre a célra repülőgépet és a gépjárművet. Gyalog tényleg messze lenne, pláne, hogyha egyébként az embernek a fejére nehéz, vassisak feszül. Tehát ez olyan, mint amikor a magyar gripenek adják a légtérvédelmi szolgálatot a balti államok fölött? Igen, csak egy, egy kicsit kevésbé tűnik mondjuk veszélyesnek talán. A balti államok fölött csak lehet látni orosz flankereket időnként. De figyelj, lehet, hogy a svájci gárdisták fölött is lehet látni, tudom én, orosz terroristákat. hogy mondod? Azt nézem, hogy utoljára, utoljára, utoljára mikor álltak ezek a remek emberek harcban, de nem nagyon találok van, rend, a van rendes fegyverük is svájci gárdának, például vannak felszerelve. Meglepő módon, de a glokk az az... A svájci fegyver, nem német? Vagy amerikai? Szerintem nem svájci. Viszont egészen biztosan nem alabárd, szóval annálkinek kettővel modernabbnek számít. Hát nem tudhatjuk, hogy a Glock fegyvergyárnak nincs -e esetleg egy alabárd részlege. Mármint ha a Glock egy fegyvergyár, és nem egy maroklő fegyvernek az elnevezése. Glock 17-es, Beretta M12-es géppisztoly, valamint Heclerunt Koch MP5. A Wikipédia szerint továbbá vannak itt még más nevek, amiket megpróbálok nem felolvasni, lássát akivel van dolgotok. Emellett van még de Errőló Kangoo Maxi z -e, elektromos autójuk és kettő darab dukáti versenymotoruk. De úgy érted, hogy minden őrnek van két dukáti versenymotorja? Nem szerintem összesen van kettő, és ezen szoktak egyébként alabárdal ilyen lovagérő rendezni, amikor nincs ott egy turista sem. Én nagyon remélem, hogy ez így van. Na jó, de most már muszáj lesz elárulni, hogy de vajon hogy kerülnek ezek a drága emberek a Meti Heteor podcastjába? Úgy kerülnek ezek a drága emberek a Meti Eltar podcastjába, hogy mint oly sok más ember is, nekik is izzad a fejük. Ezért gondoltuk, beszélünk róluk. Igen, ez, e ebben ugye őket még az is hátráltatja már, mint a fejbőr száradásban, hogy a sisak, amit hordanak, nem csak hogy hülyén néz ki, de két kilónál is nehezebb. És ez á, azért is rossz, mert nehéz tartani, meg az is rossz, mert egyébként ezek a sisakok sok pénzért és nagyon sok idő alatt készültek el. De a modern technika megtalálta a megoldást. Igen, és hogy legutoljára a Reneszánsz korban voltak ezek a sisakok, ezek ezek és divatosak. Tényleg faszán levezetnek egy karcsapást úgy, hogy ne, tőbb ne vágja el az ordot, hanem inkább egy reszkódásra adja tőle, ami egy hát sokkal jobb ornék nélkülén azért még csak vacaknak tűnik, de hogy nem az igazina. No. Na de mi volt a megoldás? Úgyhogy most nyomtatnak nekik a Nyomtatás? A HP 14 óra alatt egy naon nagy 3D nyomtatóval, 16. századi minták által inspirált, ellenben műanyagból készült, és légi kiáramló résekkel felszerelt sisakokat gyárt nekik, ami sokkal, de sokkal, de sokkal de sokkal könnyebb lesz, plusz előzik. Igen, bár így is fél kiló az a sicsak, sí és az, hát jó, nem azt mondom, nagyon nehéz, de azért egy ilyen bojtos sisapka, sí az könnyebb lenne. Lássuk be. Miként az nagyon hülyén néz ki. Bojtos sapkát, de aztán, a csak azt nem lehet Az nagyon hülyén néz ki. És ez a sisak, ez meg nem? Nézd meg még egyszer, egy picit hunyorított szemmel, és távol, távolodva a számítógéptől, de remények, vele porolni. A pápa őszentsége látja, hogy egy kis pókáló van az ablak sarkába, akkor rögtön azt mondja, hogy nézé, Cloud fiamot ugrálj már egy kicsit a sisakodban. És rögtön elhárítja a veszélyt. Na jó, hát az elsőre egy kabarétréfának hangzik, hogy három de nyomtatott sisakokat kapnak ezek a szegény fiúk. De ugyanakkor meg miért pont ezt ne lehetne 3D-ből nyomtatni, bár bennem felmerült, hogy fröccsönteni is lehetne tulajdonképpen, meg annyi olyan technika van, ami szintén sisakot eredményez, és nem kell hozzá a HP 3D nyomtatója. Tehát kicsit olyan PR pamacsokat sejtettem az égen, ugrándozni a hír mögött, de azt rájöttem, hogy hát valószínűleg ez úgy adja magát, hogy ezt a pár száz sisakot ezt kinyomtatva a leggyorsabb elkészíteni, és így legalább meg lehet promózni azt is, hogy időjárás és ütésálló dolgokat is lehet nyomtatni 3D nyomtatóval. Igen, valószínűleg hogy ahhoz a mennyiséghez, ahány, ahány svájci svájcigárdista van, nem érdemes fröccsöntőszer szerszámot gyártani. Igen, most mit olvastam, hogy 89 darabos első készletet szállítottak le, most nemrég nekik. Na hát az, az, az bőven az, ahol még, még 3D nyomtatóval is jobban jársz, pláne hogyha egyébként a HP-hez a ment Pápa őszentsége, hogy sátszak, akkor megáldanám ezt a bizniszt hűletet és pakárdot pedig vagyjuk, kisakokról lenne szó. <gül> és a pápa egyáltalán nem tartott, hogy azt mondják neki, hogy nem köszi, nem kell áldás. Már megkóserolta a szomszéd rabia vállalatot, most már, nem, most már jól vagyunk, köszi. Ez egy rendes amerikai cég, ott csak lehet még kell nyomolni. Hát figyelj, rendes amerikai cégekben a... azok nem pápisták nagy részt, igen. Pont, pont nem olyan nagy. Hát nem tudom, nem tudom, tehát a címen kívül tényleg sok izgalmat azért nem tudok kifacsárni ebből a, ebből a hírből. Nekem tök tetszik. Az egész Pápai Gárda ilyen, hogy, hogy ez a furcsa maradvány dolog, amik, és valószínűleg amúgy piszok jó katonák bohóckodnak ott mint ahogy nem tudom, néztél -e valaha a Trooping the Color nevezetű brit eseményt, amikor őrségváltás van a Buckingham palot előtt. Már nem az, amikor a, a John lesétál és átadja az ének james Jamesnek a őrposztot, hanem amikor a századok cserélik egymást. Ez évente egyszer van. Hát láttam ilyet, és az olyan, mintha a Hülye járások minisztériumának a díszrendezvénye lenne. Ez abszolút, ez a királynőnek a hivatalos születésnapján van, ami nem akkor van, mint amikor a királynő született és masíroznak, kocsikáznak, ha mázlink van, akkor kihirálynő pont olyan színruhában van, amit aztán később ilyen greenskin felvételekkel el lehet viccesíteni. És a végén előre sétál egy darab ember, ehhez jellemző van egyébként a BBC szakkommentár, ami a legszebb dolog, amit YouTube-on lehet. Átadja a Stream guard a másik guardnak a zászlót, hátravonul, és itt elkezd játszani a zenekar, és az egész zenekar, körbe-körbe, jobbra-balra, keresztbe, kasba, masírozó, megfordul egy akkora téren, ahol nemhogy megfordulniuk nem, tudni, nem lenne szabad, hanem elférniük sem. Ritka látványos öt percbe, fogom linkelni az adásnaplóba majd, nagyon mókás. Uh -huh. És mint ahogy sok minden más ceremóniának ennek sincs semmi sok értelme. Hát a ceremóniáknak soha nincsen semmi értelme, de mindig van valamiféle tartalma, meg jelképrendszere, nem olyan rosszak azok. Hát az valamit kell csinálni, hogy eladják a végén a, a királynős izét, soralátétet, királynős párnát, királynős vízerégyet. Szerintem ezt még akkor kezdték, ezt a ceremóniát, amikor még nem voltak fapadós repülőjáratok. Igen, de azért most a Monarchia mellett ilyen nagyon sok durva érvet nem lehet felhozni. Bár ebbe lehet, hogy nem menjünk bele, mert akkor hamarosan lemondásra szóltam fel a brit királyi házat, és ez nem ennek a műsornak a feladata, uh -huh. ráadásul a britek valamiért szeretik az egyik részük. És csak a briteket fogod felszólítani? Vagy végigmész rendesen az európai király, királyságok hosszú tömött során? Hát mégis esetleg elmondhatjuk adásban, de azt kizellag veled együtt a Petőfi Sándanak az Akasszátok fel a királyokat című klasszikus versét. De nem vannak olyan királyok, akik dolgoznak például. Arra emlékszem, amikor kiderült, hogy a, talán a Holland, igen, a Holland, a Holland király, hogy ő kereskedelmi pilóta, a KLM-nél. Tényleg? Tényleg. Az de nagyon rend. kínos. Hát rendkívül szexi. Mással igen, de azért nem tudom, a királyoktól én azt szoktam meg, hogy azok nem, nem végeznek kétkezi munkát, hanem csak királykodnak. Azért ez pont egy olyan kétkezi munka, amit mind a ketten csinálnak, de nem úgy, mint azért akárhelyedik Lajos, aki otthon lakatas volt a kis aranyos ülőjével, hanem egy isteverteből inget vezet. Az mondjuk menő. De én egy ilyen réges-régi hírre emlékszem, de olyan réges-régi, hogy az én kamaszkoromból származik, amikor... A spanyol király, aki azóta már egy nagypapa, de akkor még nem volt nagypapa, hanem férfi volt, az euh, került be a lapokba azzal, hogy rajongott a speed motorokért, és euh, amikor újat vásárolt és kipróbálta, akkor, akkor újjongott az alatvalók hosszú sora, ahogy 240-nel átcsapatott Madridon, talán, nem tudom melyik a királyi székhely, most mondanám, ez is elég királyban nézhetett ki, de azért ez egy olcsó pojén, ezt lássuk be. De közben megtaláltam, Willem Alexander volt, aki 2017-ben jelentette be azt, hogy holland királyként többet mert tényleg nem vezett le repülőgépet, az előző 21 év az elég volt neki, és Fokker 70-eseken és 737-eseken repült. Őrület. Mert de akkor lehetett volna teherautósofőr sofőr is például. Ott könnyebb lebuknéd, lassítasz a pirosnál, és kiderül, hogy ott van a király. Tényekkor csak rá villogsz. Nincs nagy különbség azért a két munkában. Az egyikhez többet kell tanulni, de a végeredmény pont ugyanaz. És másodpilóta volt, mert annak nem kell bemutatkoznia a okos emberhez. Szóval akkor nem bántjuk a többi királyi családot, azt mondod. Át egyelőre nem, azért a a leglátványosabbak ebből. És a svájci gádát sem bántjuk, plán, ami most hát pont is isakjuk van, mint amennyire a, amilyen a Mozgi, meg a Playmobil katonáknak volt eddig. Azért ha belegondolsz, Európa rogyásig van monarhiákkal. Amúgy igen. Dánok, norvégok, svédek, hollandok, spanyolok, britek. Nagyon nagy hercegséget legyen szíves. Nagyhercegség, igen, igen. Bár lehet, hogy ezzel most véget ért. A felsorolás. Portugália az nem királyság. Monakó is hercegség szerintem? Így van. Uh, Számmanóra nem vennék. Uh, izé, de hát az egy ó, mégiscsak egy olyan ország, ami kizállag posta történetileg érdekes, mert kiadnak bélyegeket. Mm, az albánok elzavarták a királyukat. Lehet, hogy ennyi. Lehet, hogy ennyi, hát és reméljük, hogy ebbe a nagyon menő sorrendbe becsatlakozik lassan Magyarország is. Úgy gondolod, valahogy le tudnánk akasztani még a Hausburgot? Nem, nem, én kizállalag magyar származású vérmagyar királyban tudnék gondolkodni. A leszármazásra gondok lennének azért. Hát nem tudom, hogy hányadiziglen kell bizonyítani, hogy De egyébként nem azt kell bizonyítani szerintem, hogy magyar rokafelmenőid. hogy királyok. Vagy hogy nincs köztük. Hát nem tudom, biztos lenne egy ilyen lista, hogy mine legyen köztük. Hmm, ez rosszul kezdődik. Minden legyen köztük filozófus, matematikus, ólá. Igen, phd -s. Igen, igen. És akkor, így, és akkor hogyha ezeken mit tudom, ezt hatodiziglen tudod bizonyítani, hogy egy Egyszerű, kétkezi, ha én, Szamár, Csődőr volt a nagyapád. Akkor elhárulnak az akadályok az hogy király lehess. Ezt a magyar történetben ebben a rendszerben, vagy ilyen leszármazással Dózsa György próbálta meg, őt később megették. <gül> Jelzem, ez is egy megoldás. Királyt enni? Ő <gül> igen, igen, igen, igen, nem szállnék be. Tehát ez a. Ha van egy másik sor, ami beállni lehet, akkor engem az érdekel a továbbiakban. Ahol a királynő teszik. Sokat rontottál a másik sorom most. Street food. Na jó, ezt hagyjuk. Egyébként ezzel most újra értelmeztük a királypizzát például. <gül> jó van, mehetünk tovább egész nyugodtan. A három de nyomtatott sisakoknak egyébként semmilyen más érdekessége nincsen tényleg az, hogy az egyetlen invenció, amit sikerült megemlíteni a közleményeknek, az a légcserélő lyukacskák voltak rajta. De akkor mondom azt, amiben még ennyi innováció sincsen, ez a a hétnek a csodája, de kedves hallgatóktól kaptuk. Ez pedig abból az anyagból készült, amiből boldogabb időkben nagy sebességű elfogó kémrepülőgépeket és vadásztengeri alatjárókat gyártottak. De kicsit később szporkokat, most pedig hát gyakorlatilag tiktak tartó dobozt, ez a Kickstarterről megvehető titánium M&M's tartó doboz. Igen, ezt én is láttam. Fel is olvasnám a reklámszövegnek az első mondatát, If you are looking for the ultimate mini titanium box, then you have just found it. <laughs> Csak emögé oda kéne tenni, hogy de akkor te hülye vagy, ha tényleg a, a végső titánium dobozkát keresed. Ugye tegye már fel a kezét, aki kifejezetten napok óta idegesen kutat a webben egy nagyon jó titánium úr iránt, amit annyit tud, hogy doboz. Nincs így dolgok, amik vannak, vannak dolgok, amikor vagy vannak helyzetek, amikor az emberek magával kell hordani egy dobozt, vannak dolgok. Például gyakran szakad ki a nadrágja, és mindig szeretném, ha van, lenne el a vízhatlan és elpusztíthatlan módon tüürcérna. Nagyon jó, ez egy gyenge író volt. Vagy gyógyszeres doboz, de ebből szokott lenni akkor gyógyszeres dobozot, irávinyol hétfőket, akármelyik, és akkor az abból a fakból veszed be bele a gyógyszert, amelyik, amelyiket kell. Na, ez a speciál nincsen felosztva, titanium a titánium dobozban biztos meg lehetne oldani úgyis. Igen, de úgy biztos, hogy sokkal-sokkal drágább lenne természetesen, és nagyon helyesen, hiszen egy összetettebb formát kéne -e megvalósítani. Nem kell egyébként abban ilyen osztás, meg ilyesmi. Szerintem alapvetően a, az ilyen dobozokat úgyis tényleg gyógyszerek tárolására szokás használni. Tampont lehet benne elegánsan tárolni. Hajgumit, ilyenek jutnak eszembe. Értelmesebb ennél? Nem. Bár ezek is nagyon értelmes dolgok, nem? Mm, igen, doboz gyufát. Egy jufa védő, 99 titán doboz végül is. Jó, és akkor ugye mindezt ráadásul a Kickstarteren találtad, tehát ezek a feltalálók, innovátorok, üzletemberek, minek nevezzük őket, nem tudom. Minden esetre a köztről kérnek pénzt arra, hogy nekiállhassanak a nagy sorozatgyártásnak. És 333 darab ember, 60.502 darab dollár értékben, már azt is mondta, hogy ide nekem a titánium dobozt. Ezek, jóistenem, Istenem, na, drága barátaim, ti vagy vagytok, innen üzenem, vagy nem, az még jobb egyébként, mert az lenne a tökéletes végződés ennek a történetnek, hogy ez a 302 ter beker, ez így írna egy közös blogot arról, hogy kinek mire kell a doboz. Egyébként ott a, abban a részében a, ennek a Kickstarter oldalnak, ami hát a lead lenne, hogyha egy cikk lenne, ott ott van egy hárombetűs rövidítés, ami szerintem nagyon sok mindenre magyarázat, az EDC, a Everyday Carry, ami egy ilyen nagyon fura szubkultúraja -e az internetnek. Lehet, hogy már beszéltünk róla. Ez elindult egy olyan népi mozgalomként, hogy a különböző foglalkozást űző emberek megmutatják egymásnak fórumban fotónakármi, hogy mi az, amit minden nap magunknál hordanak, mert az olyan hasznos. Uh -huh. És akkor kiderült, hogy a nem tudom, vasnál mindig van ez a furcsa elhajló orru holló, amivel le lehet vágni a far, mert a Pácienssel, uh -huh. a tűzoltónál viszont van. tudom, én, Balta. És uh, én olvastam egy nagyon jó cikket, vagy, vagy ilyen Twitteres uh, twit arról, hogy, uh, hogy a, ahogy az EDC az így kiszélesedett. Uh, valamennyire, hát nem is hivatalos intézményesebbé vált mondjuk, meglettek a is a stb. Úgy, uh, úgy rátaláltak a, az ajánló algoritmusok is, és, uh, és elkezdtek ajánlgatni dolgokat, és teljesen eldurvult, vagy eltorzult egy felé, és. Uh, aki vett magának tűzoltóba, tehát az vegyen hozzá még revolvert, és vegyen hozzá még, nem tudom én, életben tartó fóliát, és így továbbis elkezdte felpörgetni ezt a szubkultúrát, és ami korábban mondjuk ilyen mesterségekre, vagy hivatásokra lebontható dolog volt, az a végére egészen el, elment egy ilyen Rambo készlet felé, <gül> és az Amazon-tól rendelt meg a drágakést, a másik drágakést, a drágakéshez való drágatokat, a drága, való drága, tokot, a drága övet majd pedig az ugyanezekkel a felszerelésekkel rendelkező haverjaiddal idedal együtt a fórumon. És ebben a világban egyébként a titánium cukortartó doboz végül is teljesen beleillik, ugyanitt egyébként azt tök érdekelne, hogy egy igazi mentő orvos, ami igazi mentőápoló mi az, amit magával hord tényleg. Ezt megkérdezem. És majd beszámolok. Rendelkezem ilyen jó baráttal, aki egy igazi mentőorvos. Nagyon jó illetve, a kedves hallgatók is beszállnak egyébként, mi az, amit ők mindennap magukkal hordanak pusztán azért mert rendkívül célszerűző munkájúban. Nálam ilyen a számítógép például, és aztán semmi más. És nincsen nálad krimpelőfogó vizéből, indiai acélból? Nincsen nálam krimpelőfogó. Munkában sosem krimpelek, csak itthon szoktam. wifi fogó, azüst háló? De szerinted a kedves hallgatók mindegyike tudja, hogy mi az a krimpelés? Én feltételezem, hogy legalább a három 4 igen. Azt nem várom, hogy emberek ezt maguk is csinálják, mert... Mégis csak egy ilyen varázsatos, boszorkányos dolog, hogy tudja, hogy melyik drót az melyik helyre megy. Ezt nem kell tudni, ezt megnézi az ember a YouTube-on. Vagy a krimpelő fogom magán. Biztos fel van rajta tüntetve? Nem, nincs, nincs rajta feltüntetve. Hát az enyémben nincsen. Én szoktam krimpelni egyébként, de most már áruljuk ke, hogy az UTP kábelnak a csatlakozóval való ellátásáról beszélünk? Az UTP kábel az pedig a hálózati kábel? Internet drót. Bevallom, hogy szerelt kábelt szoktam venni mert hogy átlag 5-7 éven de van rá szükség, ilyenkor egyszerű venni tudom, kétszer 7 méter kábelt, mint egy darab fogót, és, és hosszasan káromkodni egy borsodi bihaj felett, hogy már megint elcsesztem. Igen, ezzel én is így voltam, aztán egyszer rájöttem, hogy most nekem kifejezetten arra van szükségem, hogy szer, tehát a, a szerelék nélkül tudjam átdugni a madzagot a falon, és ugye utána kellett rátenni, tehát nem volt az az opció, hogy átmegy a yukona, vagy átmegy a falban levő Bergman csövön, felszerel csatlakozóval is a kábel, akkor, akkor döntöttem a vásárlás mellett, oh, oh. és hosszan néztem YouTube videókat, amíg megtanultam, hogyan kell krimpelni. Egyébként krimpelni végtelenül egyszerű. Csak a drótok színsorrendjét kellene egyszer megjegyezni, és akkor nagy özemben tudnék innentől kezdve csatlakozó végeket felszerelni a héteres kábelre. És azt hiszem, hogy most már egyébként nem is kell cserélgetni, hogyha ha, ha a gép és utazgép és háb közé rakod, mert régen volt ilyen. A fordítós UTP? Igen, igen, a crosslink kábel. A crosslink kábel, úgy hívták valóban. És talán narancsot kellett csinálni, de azért ebben nem vagyok biztos. Egyébként olyan eszközön, amihez szét kéne szerelnem a drótot, hogy úgy fűzzem át rajta, és akkor majd szépen, sokkal szebben néz neki, mint most. Ez a, a mikrofonálványom, de tekintés, szét kéne forrasztani a csatlakozót, is. úgy döntöttem, hogy inkább ilyen öntapadós, nem öntapadós, tépőzárás cuccokkal rárögzítem kívül a drótot ami egyjel kevésbé néz ki szebben, ellenben nagyjából négy órak úszok meg vele, ami hát egy célszerű dolog. Okvetlenül. Na hát, annyi innovációt beszéltünk, most már lehetünk unalmasak is. Ó, hát ha unalomról van szó, akkor nekem leginkább nem is az, hogy élményem van, hanem inkább kérdésem van, amennyiben, és ezt hozzád is akarom intézni, meg, az, meg a hallgatókhoz is, hogy eh, olvasásban voltam én benne, könyvet olvastam az elmúlt nem csak hetekben, hanem hónapokban, és szerintem már beszéltem is itt adásban Justin cronin a szabadulás trilógiájáról, aminek most fejeztem be a második kötetét, és ennek kapcsán jutott eszembe ennek a végtelenül túlírt 6-700 oldalban egy olyan 40-50 oldalnyi történetet elmondó regénynek az olvasása közben, hogy ha az embernek van az a dilemmája, hogy, hogy itt van ez a 700 oldal. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a megoldás, az, hogy mi a történet. És viszont nagyon nem szeretném elolvasni a körülötte, a történet köré oda, karfialként oda burjánzott végtelen sok leírást és felszínes jellem ábrázolásokat, hogy nincs -e esetleg valahol egy olyan megoldás, ap, weboldal, közösség, akik könyvekről a lényeget, tehát ilyen összefoglaló 20 oldalakat vagy 10 oldalakat írnak. Mert, hogy ráadásul már csak egy mondat, hogy uh, ugye tegnap este nagy örömmel letettem a könyvet, aminek eljutottam a végére, és már is bele gondolom, hogy oké, okay, de még mindig van előttem egy kötet, ami még további 700 oldal, és meg fogok bolondulni, ha azt is el kell olvassam. Nagy levegő. Na és nem mint mexikói hullámot itt a, a mikrofon előtt, de hogy szavakkal el nem tudom mondani, mennyire utálom azt, hogy az összes, nem az ajánlók nagy része, az interneten belül lehet futni, az ilyen spoilermentes, se hús, se hal, 5 pont grafika, 3 pont irányítás, 4 pont történet típusú dolog, és piszok nehezen lehet találni olyan cikkiket, és sokkal kevesebben vannak, amik... Ö, értelmeznek, szempontokat vetnek fel, nem félnek lelőni a végét egyébként, hiszen a nélkül értelmezi nagyon nehéz, és erre tök nagy szükség van amúgy. Nem pont ezt keresed, mert, mert ami, ami nekem fájni szokott az, az, az hogy ilyen típusú kritika nincsen, de, de ugyanabban az irányban van a kettő. Igen, én egyébként arra a meglepő felismerésre jutottam, hogy a molyon, a moly.hu-n van egy minden Közönség, igényt kielégítő megoldás, mi szerint is a, a komment, hát nem komment, hanem hogy is hívják ott, nem véleménynek. Karc. Karc, de nem arra gondolok, hanem amikor valaki egy könyvről ír egy ilyen bemutatót, kritikát, ilyesmit, most tényleg nem teszem eszembe, van ennek valami neve, de mindegy is. Szóval, hogy, hogy a szövegben lehet spoilereket írni, de van egy kis webes eszköz, amivel meg lehet jelölni, hogy mely mondatrészek tartalmaznak a cselekmény elárulásával járó információt, és ezeket egy spoiler szöveggel meg lehet jelölni. Tehát magyarul a olvasó elé úgy kerülnek ki a szövelyek, hogy a spoileres részek azok el vannak tüntetve, és a helyükön egy kis kapszula látható spoiler felirattal. Amire rákattintasz, akkor kinyílik a szövegnek ez a része, és elolvashatod azt a spoiler És így tehát innen indult el az én kutatgatásom, amit azt hiszem ma hajnalban indítottam, és valóban itt kaptam a leg, hát mondjuk, hogy legszabadszájúbb, vagy a legkevésbé semlegesnek maradni próbáló kritikákat, vagy értékeléseket, de mivel mindegyik tiszta szívből rajongott a trilógiáért, ami nem egyezett az én megélésemmel, Úgyhogy elkezdtem tovább keresgélni, és egy idő után rájöttem, hogy nekem valóban egy olyan valami kellene, ami nagyon kevés oldalon összefoglalja, hogy mi történik a harmadik könyvben, és így megtudom a cselekményt, megtudom a megoldásokat, a titkokat, az el nem szállak elvarrását, de nem olvasom el hozzá további 600 oldalban, hogy a lenyugvónap narancssárga sugarai felolvasztották a havat a kiskunyó előtt. Te tulajdonképpen arra vágysz, hogy az előző résztartalmából. tartalmából. Igen, csak a következő résztartalmából tartalmából inkább erre vágytam, és meg is találtam egyébként, melléktermékként pedig találtam ilyen szolgáltatásokat is, de hát nem várt módon magától érthetődő helyre jött a segítség. A könyv Wikipedia szócikke tartalmazott egy plot elnevezésű szekciót, amiben leírták, hogy miről szól a könyv. Ez majd megint mászli függő perc, hogy melyik könyvnek van olyan Wikipedia szócikke, hogy szerepel a teljes plot? Hát igen. Itt, itt szerencsére ez rendelkezésemre állt. Előtte még bele gabajodtam egy amerikai oldalban, a greatsaver.com a neve, tehát nem tudom egy mentő vagy mentő valami ilyesminek uh -huh. lehetne fordítani, és arról szól, hogy mindenféle könyveknek a, a zanzáját teszik oda ki, hogy ne kelljen. Tehát ha nem olvastad el a kötelezőt, akkor gyorsan a szünetben tudhass, hogy kb. miről szól. Ez a 100 híres regény című kiadványnak a webes verziója. Igen. Amit láttunk már olyan embereket, aki vizsgálőt még átlapozták gyorsan. <gül> Természetesen mindenki kizárólag emlékeztető jelleggel. Így, így. És, Na és aztán miközben tovább kutakodtam és találtam egyébként számos olyan szolgáltatást, ami ezt tudja nagyon magas színvonalon, de többnyire non-fiction könyvekkel csak, tehát szakkönyvekkel, meg tudományos értekezésekkel. Akkor gondolkodtam el azon, hogy egyébként természetesen minden olvasó ember rendkívül lenézi az ilyen zanzákat, és összefoglalókat, és klasszikusok diszkóritmusban rendszereket, de ennek teljesen lehet, még úgy is létjogosultsága, hogyha olyan ember használja, aki egyébként a könyvek szerelmese és mélyen megveti a Shakespeare összes röviden megközelítésmódot. És például pont az olyan könyveknél, mint amivel én most már nem is tudom, két hónapja vagy három ostorozom magamat, mi szerint is egy olyan trilógiáról beszélünk, aminek az első két kötete erről már be tudok számolni, brutális nagy hang, cliffhangerekkel ér véget, de tényleg az igazi sorozatos, vagy sorozatoknál megszokott cliffhanger csak éppen a két könyv megjelenése között eltelt az hiszem hetes év, és aztán a harmadik kötetre újabb négy évet kellett talán várni, és érted? Tehát négy év, vagy hét év múlva már nem emlékszel, hogy mi volt abban a könyvben. Szerencsés esetben emlékszel, de mondjuk, hogy sokan lehetnek olyanok, akik nem emlékeznek, és akkor mennyire jó jön, hogy nem kell olvasni az minden 700 oldalt újra, hanem csak azt a 15 bekezdést, ami feleleveníti a történet összes fontos szálát és szereplőjét. Hát, hát, hát, hát, hát, hát. Az az igazság, hogy nagy kedvencem a Patrick Rothfussnak a, a Szél neve címűkönyv, 2007-ben jelent meg. A trilógia második része a, az 2011 márciusában, és azóta ígérik, hogy a lezáró egyszer csak megjelenik. Tekintve, hogy én 17-ben olvastam, ezért annyira nem vagyok türelmetlen, mint minden más van. De tulajdonképpen teljesen értem, hogy rá beszélsz. Abszolút jól esne, hogy egyszer csak legalább kiderülne az, hogy már van egy olyan dátum, mikor majd be fogják jelenteni azt, hogy mikor jelentik be azt, hogy mikor jelnik meg. Hát nem tudom. Én, én nagyon ideges lennék. Tehát esetleg véletlenül ebbe a trilógiába tényleg még az elején botlottam volna bele, és akkor azt tudnám, hogy most akkor várhatok egy, nem tudom, születhetnek gyerekeim, azokból iskolások lesznek, és még mindig nem tudom, hogy a, az első könyv, aminek kb. az lett a vége, hogy és akkor megcsillant a kezében a tör, magasra emelte és lesújtott vele. Na, hála Istennek nem ennyire cliffhangeres a vége, hanem szépen el vannak varva. De, de jó munkához idő kell nézni, biztos vannak emberek, akik fiatal gyermekként feltekintettek Barcelona felett az égre, és arra gondoltak, hogy Hmm, itt hamarosan állni fog a a família. <gül> igen, ezek az ő nagyszüleink lehettek volna, ugye, körülbelül? De nagyjából igen, igen, igen, igen. Illetve van a Kempfoly-nak a katedrális című műve, ott is úgy hullanak az építőmesterek, hogy öröm nézni, a végén egyszer csak lesz katedrális is belőle. De vannak dolgok, amik sokáig tartanak, na, nehéz a kő. Igen, de ezzel nincs is egyáltalán semmi baj, csak hogyha a könyv mellé nem, nem olyan jó, az talán probléma, és most egész benne, hogy a szabadulás trilógia olvasóinak túlnyomó többsége felhördül, és leiratkozik a Matthew Podcastről, podcastról, mert hát legalábbis ha jól láttam a kritikákat és a molyos értékeléseket, akkor általános rajongás övezi ezt a trilógiát. Már beszéltem róla egy korábbi adásban, úgyhogy ezt most nem fogom megtenni. Én alapvetően Főleg a második részben végtelen ideges lettem tőle. A szerző egyébként kreatív írást tanít, talán ebből is él, és ez tökéletesen érződik rajta, hogy egy grafomán emberrel állunk szemben, aki imád írni, akinek nem is, imád, nem is az arra van szó, hogy imád írni, hanem hogy lételeme az írás, írnia kell. Az, az, az, az nyugtatja meg, az az ő terápiája. És ezért aztán ír, ír, mint a veszed fene, össze is rakott egy jó történetet, de valahogy, valahogy mégiscsak az történt ebben a második kötetben, már mindenképpen, hogy, hogy úgy, az igazán fontos részekre, a nagy megoldásokra, az igazi komoly megfejtésekre, azokra valahogy nem maradt erő. És azok azok, azok azért úgy oda vannak kenve, és egyszer csak egy szereplő, aki az első kötetben nagyon véglegesen és nagyon ö, megérdemelten és érthető módon meghalt, az Egyszer csak felbukkam való, itt ebben a második részben mint egy a legnagyobb konfliktus megoldása, de úgy, hogy itt azért jönnek-mennek a, a szellemek, vagy hát a, az ébredő lelkek, vagy a soha meg nem haló lelkek, de ez a lélek speciális, na ez pont, ez egy igazán lezárt végleges volt, tehát hogy így mi van? Tettem fel a kérdést egyébként né, néhányszor, és közben azt éreztem, hogy a csávónak muszáj, muszáj hosszú leírásokban kommunikálnia az őt körülve világgal, és még csak arra sincs tekintette, hogy de ezt egyébként olvasni fogják. És hogy azt fogják hinni, hogy ez így kell ahhoz, hogy ez a történet éljen, hogy itt, hogy itt világépítés zajlik. És itt nem világépítés zajlik, hanem Hieronymus-Boshi részletessége, rajzolgatás történik. Á. Na mindegy, Ezen nagyon felhúztam magam, és ezért nagyon elkezdtem keresgélni, és aztán egyébként arra jutottam, hogy ha az ember napi egy könyvet el akar olvasni, főleg non-fiction tartalommal, akkor több lehetősége is van. Az egyik a Blinkist.com, ahol komoly nagy szerkesztőgárda dolgozik azon, hogy szakkönyveket összefoglaljanak pár oldalon. Aztán a 12min.com, tehát a 12perc, nevű szolgáltatás, nagyon hasonló egyébként ennek az apját egyszer már letöltöttem, és szerintem korábban beszéltem róla adásban, és hogy mennyire jó, hogy valaki egy 3-400 oldalas, mondjuk self-help könyvből ír egy 10 oldalasat, amiben tényleg elmondja az összes fontos koncepciót meg gondolatot. Blinkistre néztem most rá, ettől konkrétan Lilathainék. Tehát ez a, a írunk egy könyvet, és abból 15 percre zanzásítsuk össze a az azért az okosságot, az lényegében a könyv feldolgozásának a, a lecsolása. Tehát az, hogy te végig gondolt, helyette kapsz egy értelmezést, itt bízhatsz a hogy az, az értelmezés az az, az értelmezés, ami, amire neked szükséged van, de ez nagyon szomorú az érna. Igazad van, és ezért egyébként mondják magukról ezek a szolgáltatások is, hogy ők nem gondolják azt, hogy... hogy ők helyettesítik a könyvel olvasását, de mondjuk, mondjuk csinálónak jók lehetnek. Aztán, ha valaki egyszerűen csak fel akar vágni, vagy tájékozottnak akar tűnni egy adott könyvvel, vagy te területtel kapcsolatban, akkor ezek megoldást adnak az ő problémájára. És egyébként azért szerintem nagyon sok olyan könyv is van, amely pontosan kiállt egy, egy ilyen összefoglaló munkáért, ami lehánytja róla azt a sok felesleges réteget, amit tényleg csak azért van, mert oldalszámra fizették a szerzőt. Nem kételkedem abban, hogy nagyon sok szarkönyv van. Ö, ugyanakkor nem szeretnék annak a szülőnek a gyereke lenni, aki a ö, top ö, szülői segítség könyveknek a 10 perces verzióját olvasta. El. <gül> Vagy azzal vitatkozni, aki a top history booksnak a nézé nem tudom, én második világháború három és fél percben tánca kísérve ö, alapján ezért formál véleményt az egészről. Nem értünk ebben egészen egyet egyébként, bár már azért persze tudom, hogy úgy alapvetően neked van igazad, és ezen nincs mit vitatni. Egy könyvet el kell olvasni. Szerintem ezzel az ember magára húz egy csomó olyasmit, amit a szerző kényszerít rá, és pont hogy a saját értelmezésével válik nagyon Hát e, ilyen túltelített túl környezetbe merülő módon tudod csak értelmezni, mert ezért mert szükségszerűen a, a, a szerző egy csomó olyan mellékvágányt, vagy olyan okoskodást, vagy olyan részletet, amit te nem tartasz fontosnak, vagy nem tartasz oda valónak. Amiből a szerkesztő kivág valamit, amit ő nem tart fontosnak, és én már a szerkesztőnek a, a döntés alapján mész tovább a saját helyett igazából. De nekem ezzel nincsen semmi bajom, tehát, hogyha. Tehát amit, amit te most számon kérsz ezen a világon, az a mindent teljes szélességében, az utolsó részletig dolgoz fel, különben nem, az nem lesz tró az a feldolgozás. És ez persze igaz, de tudod, egyszer már elég közel fogok érni ahhoz a csajhoz, hogy azt a kicsi távolságot, ami maradt köztünk, azt már ne kelljen megtennem. Nem, ezt én sokkal inkább azt mondom, hogy ha már mindenképpen csalni akarsz akkor csajál azzal, hogy, hogy kevesebb mindent akarsz tudni, azt az tényleg tudjad. Tehát a, a széleskörű tájékozatlanság az nem egy jó megoldás. Hát ez nem tájékozatlanság szerintem, hanem, hanem egyfajta ilyen felületesebb, de nem felületes, csak felületesebb tudás, vagy, vagy tájékozottság. Tehát amikor a big picture látod, amikor a amikor az összefüggések megvannak, de az összefüggésekhez vezető gondolatmenetek, az elaboráció nincs meg, az nem feltétlenül baj. Az, az, az szerintem egy csomó esetben nem baj. A, mint ahogy, mit tudom én, ahhoz, hogy megszerelje az ember a mosógépet, ahhoz két út vezet, az egyik, hogy elvégzi a mosószerelő iskolát, mosógépszerelő iskolát három év alatt, és minden mosógépről megtanul minden trükket és az összes összefüggést is. A másik megoldás pedig, hogy megnézzük a YouTube-ban három videót, megtanulom, hogy hogyan kell szerviz üzemmódba állítani ezt a mosógépet, milyen gombok kombinációjával, ezeket megnyomom, és lásd, megjavult a gép. Igen, igen, igen, igen, csak az életnek nagyon sok területe, az nem paralell a mosógép Tehát ha, ha vállalkozni kezdesz el azzal a tudással, hogy megnézek két YouTube videót, vagy a családi vagyont fekteted be úgy, hogy a három darab YouTube videót, akkor könnyen elképzelhető, hogy a családi vagyon befektetésével gyorsan le a családi vagyont, és innenteközben nincs mit befektetned. És a Blink nél pont, pont ezek a, az a kategóriák, amiket itt tol az arcomba, hogy, hogy olvasd el gyorsan, hogyan kell gazdának lenni. Jó, az ilyen self-help könyveknek a de ez, ez is, nem, ez is, ez is két, két arcú történet, mert egyfő, igen, igazad van, hogy pont a lényegről maradhatsz le, bár ugye itt a lényeget foglalják neked össze, tehát a lényegről nem maradsz le, hanem, a, hanem az, hogy az egész bevésődjön jön meg, szervesüljön, azt, azt kell, hogy elengedjed egyfő. De másfő, pont ezek a self-help könyvek azok, legalábbis amennyit én olvastam az erre mutatott erős tendenciát, hogy tele vannak olyan Önismétlésekkel, amik talán a, a legkisebb közös többszörös olvasó számára szükségesek, de mondjuk neked vagy nekem már kínosan felesleges önismétlésnek tűnnek, és az újabb fejezet, egy újabb aspektusból magyarázza már megint pontosan ugyanazt. Igen, de erre nem az a megoldás, hogy él olvassuk ezt a könyvét, hanem azt, hanem az, hogy nem. Hát hogy az, hogy de ezért ez, ez épülhet egy, egy. egy olyan jó koncepció köré, amit el lehet mondani 10 percben is, de akkor valóban nem tűnik elég komolynak a könyv, meg a teljesen hülyék ebből még nem fogják érteni, és azért a szerző úgy dönt, hogy 170 oldalban írja meg azt a négy oldalnyi remek módszertant, mondjuk. De én mondom, akkor a kedvenc kategóriám, tehát most kicsit közben bukkantam rá, szintén Blinkist, a top inspiráló könyvek és úgy kicsit elképzeltem azt, hogy elolvassa a szerkesztő, megnézi, és a végén beír 18-as vagy 22-es betű, hogy hajrá. <gül> Gyerünk, menni fog. A világ kemény, de te még keményebb vagy. <gül> Jaj, te cínikus vénfasz vagy, na, meg kell, hogy nem, mondjam. Még igazából azt akartam mondani, hogy nem egy nem, nem, Justin Crowley-t kell írni, aki túlírja a könyveit, vagy nem olvasni, hanem a faszom tudja, a shock novellát. A shock novella egy 50 istenverte oldal, vagy 40 istenverte oldal, egy tökéletes mű akinek ennél többre van szüksége, az vagy írja jól, vagy inkább ne csinálja. Hát, de vagy érted, aki, aki azt szereti, aki a túliírtat szereti, vagy legalábbis a búrjánzóan, dúsan, ráérősen végigvitt történeteket szereti, annak nagyon fog tetszeni Kronin. És ezzel nincs is semmi baj. És egyébként én, akinek ez végtelenül kínzó, kínzó kötelességnek tűnt elolvasni minden oldalt ebből a Két könyvből. Ugyanakkor nekem meg azok a könyvek, amik mit tudom én, a Marsi, például, ami szintén mondjuk 6-700 oldalon keresztül ilyen aprólékos bingőzéseket ír le a, a mesterségesen a saját szarodon termelt krumpli ültetvénytől, ha hogyan, hogyan romolhat el egy beszikszalagozott lyuk a rossz, vagy a gyenge légkörben felállított sátor oldalán. Szóval hogy nekem meg az minden másodperc élmény volt, és egyáltalán nem éreztem soha vontatotnak. Éreztem, a Marsi ez nem volt ennyire hosszú. Tehát ha 400 oldalánál hosszabb, akkor, akkor csodálkozni fogok. ez meg az egy nagyon tipikus egyszer könyv. Tehát az olyan, mint hogy egyszer kiraktad az erdarabos flamingó és utána büdösédbe nem botod még egyszer szét. Nekem pont, hogy egyébként a Marsi volt az a könyv, amit úgy volna kedvem újra olvasni. Persze nem fogok belevágni természetesen, vagy nem olyan természetesen, de... Olyan sok könyvet kell elolvasni az embernek az élete során, hogy már nincs, nincs idő, nincs idő olvasni dolgokat. Hogy a fennék bele, egyébként 358 oldal. Jó könyveket tök érdekmes szerintem olvasni pláne, hogyha ha találsz benne új, új rétegeket. Az, amiben nincsenek új rétegek, azok e, lehet, hogy már elsőre sem kellett volna. Nem azt mondom, hogy nem érdemes újra olvasni. hát hogyne lenne érdemes. Magam is nagyon sokat olvastam újra könyveket, de hogy de hogy hülyeség, mert hogy a világ tele van könyvekkel, amiket szintén muszáj lenne elolvasni, és véges idő áll a rendelkezésünkre. Ö, egyrészt semmit nem muszáj elolvasni, azt hiszem. Hm. Ebben egyre biztosabb vagyok egyébként, tehát hogy már lassan azt mondom, hogy a háborús békén nélkül is el lehet élni egy teljes életet. Hm. Bár ez pont egy tök szórakoztató könyv, lényegesen rosszabb híre van, mint amennyire kurva jó, de hogy pontosan kinek kell megfelelnünk. Hát kizárólag a saját elvárásainknak persze ebben igazad van. De azoknak talán nem rosszat lett megfelelni, nem tudom. Nem tudom. Nagyon messzire kanyarodtunk el a kedvenc okostelefonjainktól és szerverparkjainktól. Uh, el kell mesélni, azt talán meséltem szerintem előző adásban, vagy kettővel ezelőtt, hogy anyámat okostelefonosítottam. Igen. És hétvégén találkoztunk, és mondom, hogy nem akkor beállítjuk neked az egy belépést, ezt nézd majd meg. Ja, hát ő már úgy lenyomotta a lépbe. Mondom, hoppá. Úgy, hogy birtokba vette az eszközt az úgynevezett jövőben élünk. Hát az úgynevezett ő is a jövőben él helyzet van. Igen, igen, igen, már Kínában vannak az adatai, mint mindenki másé is. Kínában is. Az adataink mindenhol ott vannak, és mindenki használja őket sok szeretettel. A... Most lett egy ilyen, olyan hisztérikusan nagynak tűnő botránya TikTok nevű gyerekeknek szóló közösségi szolgáltatás körül, amit régebben Musicellenek hívtak, és a rendszeres hallgatóink ink, tudják, hogy nem tudom, két adásonként legalább egyszer beszélünk róla. Mi szerint is a, az amerikai e, szövetségi kereskedelmi tanács, szövets, bizottság. bizottság, magyarul az a engedélyező hatóság, aki egyébként az összes hírközlési meg internetes dologért felel, ő megbüntette jól a TikTokot, amennyiben azok 13 évesnél fiatalabb felhasználók adatait tartották nyilván. Ezt gondolom, eddig nem, nem, nem, nem látták, tehát még soha nem pörgették végig a TikToknak a figyét, amiben kizárólag gyerekek ugra-bugrálnak, akik jól láthatólag nem múltak még el 16, és valahogy mégiscsak be vannak regisztrálva, szóval kicsit olyan álszentnek tűnt nekem ez a büntetés, de egyébként tényes valahogy a TikTok sok millió kisgyereknek a, a személyes adataival rendelkezett. És azt hiszem, azt sem tette kötelezővé, hogy a szegény gyerek hazudjon a saját születésnapját, illetően nem tudom, hogy más gyerekei, hogy vannak vele az enyémek, azok már régen ki vannak tanítva arra, hogy mindig, amikor megkérdezik a születésnapjukat, akkor automatikusan egy sokkal régebbi dátumot kell beírjanak oda. Ez egyrészt érthető, másrészt meg azért az nekem perverz módon tetszik, hogy az FTC az megpróbál betartatni törvényeket. Végül is ez a dolga. Nincs ezzel ellen semmi kifogásom, sőt, tulajdonképpen nekem is tetszik, hogy ezzel az imád nagy kínai tulajdonban levő és nagyon feltörekvő szoftverrel szemben kinyilvánítja azt, hogy nem, nektek se lehet. Csak azt nem szeretem, hogy odáig jut csak el, hogy valami esmit kényszerít rá, ami, ami nem lesz megoldás. Mert ugye egyrészt törölnie kell az összes videót, amit a 13 mínuszosok töltöttek fel, csak nézniük lehet majd feltölteni, nem? Mert egyébként ez egy, na, ez egy komoly büntetés, ehhez képest az 5,7 millió dollár, amit ki kell fizessenek, az szerintem semmi. Tényleg ahhoz képest, hogy majd most a 13 évesek nem tölthetnek fel, de másra a 13 évesek holnap fognak visszajönni azzal, hogy a föltett obligált kérdése, ami szerint mikor van a születésnapot, fognak együtt válaszolni, egy olyan dátumot beírni, ami 16 évnél régebb óta történt, aztán annyi. És akkor érted, megvan a sebb tapaszt, mindenki boldog, mi szerint mindenki megvan kérdezve, hogy elég időse, és hogyha ha ő csal, hát azzal aztán még igazán mit tudunk kezdeni. És ugyanott járunk, ahol egy fél évvel ezelőtt jártunk, csak közben mindenkit megszivattunk kicsit. Hát hogy folytatják egyébként a törvényhozást meg a törvényhozás, meg a szabályoknak a resz mert ö, ugyanakkor nem a TikTok az első, akit elkapnak ilyen értélete, nem a TikTok az első, akit elővesznek azzal, hogy hát de figyeljen már barátomnál, a 13-nál fiatalabb emberekre lőnek célzott hirdetést, ezt nem annyira kéne. Melyik az a, a nagyon tenyérbemászó youtuber, tudom, hogy szűkítsem, akit pont ilyennel kaptak el? Mármint, hogy... Ő... Hát, hogy így nagyjából szakmányban a az é... kedves gyermekek vegyetek most azonnal típusú tartalmat tolta fel a szintén a jóval fiatalabb követőinek. Hát sok. Nekem valamelyik pollbratyó rémlik, de nem vagy benne teljesen biztos. Sok ilyen van, igen, szerintem a pollogen is ilyen, vagy volt, volt ilyen ügye, de hát az összes kinder tojás kicsomagoló, meg eh, sneaker videó, meg ilyesmi az kb ide sorolható. Kinder szinte biztos, sneakerheadből azért lehet találni mm, 40-től felfelé is. Ja persze, de hogy, mint ahogy a TikTokon is vannak 40 fölötti tiktokkerek, Nekem is van fönt egy videóm, csak mondom, ha valaki erre lenne kíváncsi. Kedves hallgatók, azt képzeljétek hogy mutatok újjal Ferencre. Így van, látom, hogy ez történik. Nagyon nehéz beszélozni webkamerán keresztül. A lényeg az, hogy a TikTok megkapta ezt a bírságot, neki állt kitörölni a felhasználókat. Nekem úgy tűnt, személyes érintettség okán miszerint a lányaim is tiktok hogy azért ezt csak az amerikai felhasználókra korlátozták, ezt a, ezt a neki buzdulást, amennyiben mindenkitől megkérdezik, hogy mikor is van a születésnapod? Írd be gyorsan. Á, hogy ilyenkor? Akkor kill. És akkor valóban figyelmeztet további figyelmeztetés nélkül úgy letörölnek minden tartalmat, amit az a szegény gyerek feltöltött, hogy csak De hogy ez csak az amerikaiakkal teszik. Ezt indirekte abból is kikövetkeztettem, hogy a, az enyémek azok eleve semmilyen Megkeresést nem kaptak. Mm, az engem tökérdek, hogy az ilyen típusú marketingen, meg az influencer marketingen mit fognak csinálni. És ugyanúgy ez a gyűjtesz akármilyen követőket, annak kinyomod a reklámot, azt már megoldottak, hogy a reklámot legalább jelölni valamilyen módon. Arra voltak büntik, hogy ennél megye tovább majd a dolog. Hát ugye az nem tilos, hogy 13 évesnek reklámozzál, az egyáltalán nem tilos az adatait, a személyes adatait nem kezelheted. Igen, meg nem mindegy, hogy mit ír a meg, hogy hogyan. Tehát igen, jó, nem mindegy, de hát erre nyilván figyelnek a reklámozók ezzel. Szerintem ritkán szokott bajuk lenni, és mivel a reklámlevetítés előtt nem kéred el a gyerektől a nevét, e-mail címét és édesanyja nevét, ezért aztán azt teszel, amit akarsz. Hiszen már tudod. <gül> Az meg a másik, minek kérdezni. Az is igaz. Szóval egy nagy vagy nyugat, élünk azért egyelőre. Ez így van. Illetve nem is vagy nyugat, hanem, hanem mondjuk Company Town. Az nem tudom micsoda. Hát, tudod, ez amikor, amikor a bányászok beköltöznek a városba, be laknak az éve munkásszállóba, a cég és bankkártyájukkal vásárolnak a cég által alapított kisboltban, lejárnak a bányába, este megisszák a cégnek a kocsmájában a sört, satsatsat. stb. Sat. Tehát az Orion gyárból, az Orion kocsmából, mész tovább az Orion filmszínházba is, a, és így tovább. Ugyanitt egyébként pont ma láttam, és, és fél mondatom belül kapcsol, kapcsolódni fog, hogy a Liom néfák, aki a az Eszméletlenül Jó Slow Burn című podcastot csinálta abból két évadat. Az első az, az a Nixon botránnyal foglalkozott, a második évad az pedig az pedig a Monica Lewinsky-nek az ügyét dolgozta fel, és nem az, hogy hogyan került a kék ruhára, hanem az, hogy, hogy hogyan reagált erre a sajtó, hogyan reagáltak erre a pártok, hogyan lett a, a sajtóban Lewinsky a legnagyobb főbűnös, miközben hát ez a, a sztori az igazából nem róla szólt. Ő most átment egy Fiaszkó nevű podcasttal egy, egy új céghez, és az új cég előfizetős podcast szolgáltatást üzemeltet majd, ahol havi azt hiszem, 8 dollárért lehet különböző exkluszi podcastokhoz hozzáférni, meg nyilván ők is behúzzák a teljes, teljes podcast szféren, a minden más szabadon érhető tartalmát, mint ahogy ezt mindenki csinálja. Ez is egy piszak érdekes dolog, úgyhogy, hogy nagy hogy izében ingyenesben megkapjátok a a mindent, köztük van, vagy valószínűleg minket is, hiszen de lesz, szokták harvasztani az összes videt. És aknak az egész rá a tetejébe egy ilyen fizetős dobostart a tetőt, amiatt meg elkérik a pénzt. Nem vagyok bele teljesen biztos, hogy ez egy, ez egy ígéretes üzleti modell a podcastoknak, de viszont, viszont érdekes lesz nézni. Érdekes lesz nézni, ahogy csúnyán, kínok között feltrengeve fog elpusztulni a szolgáltatás? Hát, vagy ahogy ahogy 8-10 különböző hasonló modellt követő szolgáltatásba próbálják beterelni majd a user-eket, hogy mindegyikért fizessek 58 dollárját, és emiatt vagy megjelenik a podcast kalózkodás, ez piszak érdekes lenne, vagy ha ez nem történik, akkor még mindig lehet egy olyan, hogy, hogy elveszítünk évadokat, vagy úgy kell majd egymástól elkérni videókat, a podcastot. Azért ez a többségi társadalom szempontjából egy igazán marginális kis kérdés vagy téma. Ezen szerintem nem aggódja halálra magát az átlag választópolgár. Az átlag választópolgár az szinte biztosan nem, de nekünk, mint ezt csináló és ebből egyáltalán nem élő emberek, szerintem ezt a pont, ezt a három mondatot megérte. Mert hogy a, a reklámszponzorált podcast, amiből viszonylag sokat lehet látni, az, az abban a nagyságrendben, hogy Amerikában csinálják, mondjuk egyel nyugodtabban, aláírat, vagy egy, egy, egyel szerethetőbb dolog volt, bármennyire nem szeretem amúgy általában a reklámokat. Uh -huh. Én azt javaslom, hogy ha már ennyire lesajnáltuk a vagy ennyit beszéltünk a gyerekeknek az internetjéről, akkor a momót azt már hagyjuk a fenébe. Kedves szülők, momó nincs. Így van, ha esetleg arról hallanátok, hogy a momó challenge szedi áldozatait, akkor az egy hoax. Egy kitalált történet a valóságban nem szedi. Igen, és aki a blickben olvasta ezt, az nézze meg, hogy ezt általában a déli mailtől veszik át, amely déli mail még a blicknél is kevés megbízható sajtóorgánom. <gül> Így van. Na jó, de menjünk tovább. Menjünk tovább, egy olyan témával, ami, ami nem is téma, inkább felhívás, hogy ahhoz van közelebb. Szeretnénk meghallgatni, megkérdezni titeket kedves olvasók, hallgatók, hogy mit gondoltak arról, hogy van egy nagyobb tech cég itt Budapesten székel, a Skyscanner az ő neve, és ők szeretnének valamiféle módon adományokkal hozzájárulni a világ jobb helyé Egyrészt van egy csomó megtípusú számítógépük, amit már le se bár még jó gépek odaadnák valakinek, akinek ez részben szükségletét előígíti ki, részben pedig kifejezetten mekekre van a szüksége, nem akármire. Keresik ennek a gazdáját, és természetesen nekem például meg neked csak úgy magánemberként nem adnak, hanem valamiféle szervezetnek valamilyen annál magasztosabb célra, mint hogy legyen végre egy jó mekem. Bár gondolkodtam, hogy felvetem ezt a lehetőséget is. Másrészt pedig úgy általában gondolkodnak azon, hogy azt a, az összeget, amit a cégük jótékonykodásra szán, azt milyen módon költsék el, kinek jutassanak, avagy másképpen fogalmazva, hol vannak olyan projektek Magyarországon, amelyek valamilyen tech témához közeli segítségre szorulnak, mert alapvetően ilyen típusú helyeknek mozgalmaknak, egyesületeknek szállják azt a pénzt, amit el szeretnének költeni. Szóval, hogyha van valami ötletetek, hogy egyrészt hol jönne jól tizen valahány MacBook, azt hiszem, megbuk számítógép, akkor mondjátok, illetve, hogyha van ötletetek, hogyha ti lennétek a, egy, nagy, egy nagy magyar startup sok pénzzel, akkor mibe tennétek ezt a sok pénzt, mit támogatnátok? Neked egyébként van ez olyan favoritod, amit most mondanál? Nincs egyáltalán. Mert én bedobtam, amikor ezt tőlünk megkérdezték, az igazi alapítványt meg az ámbétkár iskolát, de egyik sem olyan, ami mondjuk csak meg kell járná jól, és egyik sem olyan, aminek alapvetően technológiai segítségre van szüksége, mert vannak azok a helyek, ahol jobban jön a farmán a és a pénz mondjuk. Figyelj, hogy például lenne egy olyan egyesület, vagy valamilyen civil szerveződés, ami szegény sorsú gyerekeket tanít filmezni, vagy filmet vágni, vagy mondjuk legyenek ezek az irányok, akkor az tökéletesen boldogulhatna egy kis számítógépparkkal. Szóval el tudok képzelni olyan alkalmazást, amikor igenis pont ez jön jól. Igen, csak ez már olyan szegény sorsú gyerekkel, aki, aki elég szegény ahhoz, hogy rászoruljon ellenben, ellenben, azért legnagyobb probléma, hogy hol tanul filmet vágni. Nem pedig az, hogy uh, Szerda után csütörtökön jön-e suliba. Vagy az legyen a kitörési pont neki, az nem teljesen lehetetlen. Kedves hallgatók, ha nektek van ötletetek, küldjétek, mi tovább küldjük az illetékesnek. Igen, igen, igen, igen. Hú, hú, hú, hú. Merre tovább? Beszéljünk arról, hogy lesz kinekt, és van hol a kettő is. Természetesen beszéljünk A A azt úgy felébredt téli álmából, hogy öröm nézni. Igen, bár az, hogy lesz kinekt, az... Az nem úgy igaz, az, az, az egy kicsit azért csak a clickbait-es cím. Jó, de kinek több, mint ami eddig nem volt? Uh -huh. Tehát a, a nagy, nagy kinek talakú jók, amit a kinek kettőnek a megszüntése vágott seppként a világ testén oda, csak betömtek egy ilyen konyhai mérleg külemű dologgal. Ami jóval kisebb, mint a kinek volt annak idején. És azt mondja róla a Microsoft, hogy ezt kifejezetten fejlesztőknek szánja hogy ők ismerkedjenek tovább az MI és a letapogatott fizikai világ kapcsolatával. Szóval, hogy ez fejlesztőknek szánja, és ezért aztán 400 dollárba kerül, pedig mondjuk egy jó kinektet, azt lehet most kapni már 9000 forintért is, meg 40000 forintért is. Ez képest a 400 dolláros ár az azért jó sok. Igen, de ponti pont fejlesztői, fejlesztői költségvetésbe bele fog férni. Így van. Oda, ahová belefért a 200-200 dolláros ö, mm. szemüveg is, ott az a 400 dollár már nem nagyon fog feltűnni. Pontosan, ahogy mondod, ezt vállalatoknak kell megvenniük. Úgyhogy tulajdonképpen <gül> ilyen szempontból nem is tudom, hogy miért beszélünk mi erről, de hát, ha hallgatnak minket vállalatok is. Hát meg hát, ha épül belőle valami izgalmas. Amit néztem még egyébként, hogy annó a Google dobott kien ilyen viszonylag olcsó kiteket szintén MI alkalmazásokra, aminek a voice kitjével én hosszan szoptam, majd nem lett belőle semmi. Ez egy Raspberry Pi alapon hangfelismerős asszisztenses dolog lett volna, ami működik rendesen. És hogy arra emlékszem, még kidobtak egy gépilátásos dobozt, majd utána nagy néma csend volt, és nem lehet róla hallani. De azóta valami társprocesszoros dolgot még, még csináltak, Edge TPU-nak hívják, és ez is ebben e, e, gépitanulás e, olyan cuccokhoz, amiben egyébként kevés a vas ahhoz, hogy gépitanulást csinálják rajta. Tehát úgy tűnik, hogy a, a nagy cégek azért próbálják ilyen viszonylag olcsó, vagy beszerezhető, vagy cégnek nem drága, vagy lehet belőle berendezni egy termet, ahol mindenki gyakorol magának, eszközökkel nyomni a gépitanulásos projekteket, meg hogy a gépitanulást kicsempészni az IoT-be úgy, hogy, hogy mégis megközelíthető legyen. <tos> Ugyanakkor ez a, ez a legutolsó, amit hipakoltak, ez, ez amennyire spéci, annyira nem lehet róla semmit hallani. Tehát most nem keresek rá, akkor még mindig nem tudok róla. Ehhez képest valóban most hirtelen olyan távol és ködös dolognak tűnik az, hogy megfejtsem ennek a storynak a, a fontos részét, vagy megtaláljam a fontos részét. Hát a fontos része az az, hogy ha eddig volt egy Raspberry pi akkor azon gépi nem nagyon csináltál. Uh -huh. Mert a Raspberry Pi az bármennyire szeretem is, erős vasnak nem nevezném. Viszont csináltak hozzá egy olyan dobozt, amit, hogyha rákötsz USB-n, akkor azt mondja, hogy "hoho, -ho, lett agyam. Mármint ilyen speciális emmi kutatásokra hajló agyam. Igen, igen, szexi kis uh, alumínium dobozban. Uh, Csavarmenettel felfogható például a madáretető szélére, és akkor majd gépi tanul madarat. <gül> Há, de ez mindez teljesen fölösleges, hiszen csak egy uh kevert, valóságú szemüvegre van szüksége az embernek, amin átlátja a madarat, és látja a madar és látja a saját kertjét És hogy ezt miért, miért mondtam, miért hoztam fel? Hát azért, mert a Microsoft bejelentette a HoloLens 2 típusi eszközét, ami a régebbi Hololensnek egy tovább gondolása és továbbfejlesztése. A HoloLens az talán az első virtuális képernyő, vagy mondjuk úgy, hogy a... a, a a VR szemüveghez rendelt kiegészítő gyűjtemény? Azért az AR volt inkább, hiszen átláttál rajta. És a kevert valóság az nem az, amikor átlátok rajta, az nem csak a... Igen, de az nem VR, hanem AR. Ja, igen, a, de... a VR az, amikor nézed a zombikat a nappalitban, az AR az, amikor nézed a zombikat a nappalitban a íróasztalon. Hát a VR szemüveget mondtam, és igazándiból az van, hogy ezek a búvár cuccok, amikbe bele kell tenni a telefonodat ahhoz, hogy VR-kodhassál. Ezeken sok esetben van egy kis ajtóska vagy, vagy ilyen kis kinyitható és a telefon kamerája környékén, és akkor onnantól kezdve használható alkozok az appok vele, amelyek egyébként építenek arra, hogy a való világot is becsatornázzák. Nagyobb mm, lesz ennek a mostani hololens a, a látószöge? Mert amikor a, az előző a volt, akkor azért ilyen postás Vision jellegű dolog volt, hogy próbálsz belé, benézni egy, egy levélbe dobo nyíláson, az volt a alapfelhasználói élmény. Kifejezetten nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy megnöveljék a látószöget, meg is tették, sokkal szélesebb a, a látószöge az új HoloLens-nek, de miközben most ezen akár örömködhetnénk is, meg beszélhetnénk az alakjáról, a formájáról ennek az új eszköznek, meg az áráról, ami jó magas, közben azt is vésjük az eszünkbe, hogy a Microsoft most már be is jelentette, hogy ezt az eszközt ő B2B felhasználásra szánja, tehát az iparnak akarja adni. Semmiképpen nem azt gondolja, hogy tehetősebb családok, gyermekei fogják otthonra megvenni maguknak, és aztán játékkal ütnie el benne az időt, hanem inkább a szerelőknek, meg a sebészeknek, meg nem is tudom, reklámszakembereknek ajánlja ennek a kipróbálását. Ez egy picit szomorú, úgy kipróbálnám, de nyilván ki is fogjuk majd valami konferencián egyszer. És akkor itthonra megnézek 27-szoros manitor továbbra is. <gül> Igen, arra jó lehet, hogy a az ember. Amúgy a dolgot én rendkívül izgalmasnak találom, és sokkal messzebbre mutatónak. Mert hogy azt látom, hogy mostanában azzal küzd ez az egész információs eszközipar, hogy bizonyos ember limitációk miatt korlátoznia kell a a hardware készítésnek a mikéntjét, és a szoftver készítésnek a mikéntjét is. Tehát ahhoz, hogy legyen egy akkora felületünk, amivel, amin egyrészt el tudjuk olvasni az apróbetűs dolgokat is, másrészt rá tudunk bökni, és ezzel a bökéssel ki tudjuk fejezni az akaratunkat, ezt, ezt nagyon nehéz leváltani, és ezért akkora eszközökbe kell belezsúfolni, vagy hát nem is belezsúfolni, belehajtogatni kényelmesen a technikát, amekkor amekor egyébként 5 hasonló funkcionálitású kisebb eszközt is elbírna, pusztán azért, hogy egy felnőtt ember kezeméretének megfelelő kijelző legyen. És akkor erre szerintem az a megoldás, és azt fogja hozni az ipar pár évenből, nem is lesz az olyan nagyon sok, hogy szemüvegeket fogunk hordani, és a szemüveg lesz az output felület, és még az is lehet, hogy az input felület nem különben valami ilyesmi lesz. Onnantól kezdve, hogyha akarok valamit, akkor már úgy értem, hogy akarok valamit ezekkel az eszközökkel lebonyolítani, akkor, akkor ezt elvégzem ebben a kevert valóságú világban. Húzamosabb a szemüvegeket hordok ahhoz, hogy tudjak mozogni ebben a világban. A magam részéről várom azt, hogy oldják, meg, hogy ezen legyen kényelmetlen. Ez még mindig így ilyen nagy kérdés. Mármint, hogy szemüveg a szemüvegre? Ö, szemüveg a szemüvegre, ö, vas a fejemre, meg a kumulátor a fejemre, meg üzemóra a fejemre és mindez leszepíti a tarkomat. Az új hololens egyébként úgy van kialakítva, hogy lehet hozzá a szemüveget holdani, de nem ez a, nem ez a jövő iránya szerintem, hanem az, hogy, hogy a szemüveg valami módon adaptálódik a szemethez. És amúgy, ez bár csak ebben a pillanatban jut eszembe, de nem tűnik illogikusnak, hogy a szemüvegesként használsz egy ilyen szemüveget, ami egy kamerán keresztül engedi a szemethez a valóságot, pontosan egy kamerán keresztül is megteheti ezt, akkor nyugodtan állíthatná egy kicsit a, a képélességen, úgy, hogy az pontosan passzoljon a te szemed elromlottságához. Tehetné, csak ahhoz egy nagyon széles skálán kell tudnia állítódnia. Hát, hogy a plusz rendkívül sok és a mínusz viszonylag sok dioptria között is mindenféle cilinderekkel tudjon ezt hozzáállni, az azért egy bonyolult dolog megint csak. Hát, de azt lehetne, nem, hogy rögzíted egy, illetve két kis kamerával azt, amit látni kellene, és ezt a kamerát átküldöd a direkt a, a legerősebb informatikai szereplőnek, a ez esetben a telefonod, hogy ő dolgozza fel, és akkor és ő küldje vissza a szemüvegre. És akkor ugye nem kell igazán semmiféle optikai láncse. Csak a leggel kell megküzdened, hogy miközben a szemetes autót kiegyen, kiegyenesíti a telefonod, miközben podcastot tölt le, akkor közben ötleten lépél eléje. Ez tökéletesen így igaz. Ez egy, ez egy jelentős akadály mindeközben egy optikai lencse, az, az viszonylag legmentes. <gül> tehát azon, azonnal átjon a fényjelre, akartál célozni, ugye? Igen, igen, igen. Nem tudnám kiszámolni a kérdeltetését. Mm. Jó, ebben igazad van. Gondolom, ez, e, tehát ennek a megoldásától egy-két évre vagyunk legfejebb. Mm, én ennél jóval többet mondanám, mindig azért nagyon közellevő dolgokon szoktak elpöcsölni még 5 hét nyolc évet. Egyet értek, egyfelől, de tartom magam az én válaszomhoz másfelől. Az adás házi optimistája, vagy mernéd nem tartani. Nem, nem az a szerep, amit hagyom átvenni tőled. igen, pontosan. Ezek átvennek, minket meglopnak, és el sem készül az a szar, amit ígértek fél Igen. Ellenben láttam nagyon izgalmas számokat, viszont csak egy amerikai városból ebben majd beleköthetsz később, amennyiben Louisville Bankéntakiban adtak ki olyan adatokat, hogy hogyan működik ott a helyi, Elektromos roller bérlő szolgáltatás, és az jött ki, hogy, hogy piszak nagyokat buknak rajta a helyi cégek, mert a rollerek nem bírják annyira a csapát, gyorsabban mennek tönkre, és kevesebbet használják őket az emberek, mint kéne. Mi ebben az izgalmas? Az izgalmas, hogy mindig azt számoltuk, hogy amikor legután erről beszéltünk, akkor azt számoltuk, hogy az a 160 külli út, hogy valami ilyesmi miatt ki, az nem tűnik lehetetlennek, amiután elkezd nullás lenni, majd pénzt termelni a roller és ehhez képest a gyakorlati számok meg egy, egy valódi élő húsvérvárosból azt mutatják, hogy ezek sokkal hamarabb romlanak, mint mi valaha hittük, hogy elromlanak, plusz lényegesen kevesebbet használják csövidebb utakon, mint ahogy mi azt gondoltuk. Üh, innentől kezdve igazából egyrészt a kockatőkének az égetése zajlik, és annak az a rossz fajtája, hogy, hogy, hogy több mindent kéne a bozan növelni ahhoz, hogy, hogy, hogy, hogy ez egyszer csak nyereséges legyen. Uh -huh. Az is lehet a dolog mögött, hogy, hogy ahogy kitalálták ezek a scooter cégek, az ő üzleti modellüket az túlságosan gáláns volt, az túlságosan megengedő volt. Mondjuk, hogy akár csak a hagyományos közlekedéssel, a hagyományos tömegközlekedéssel szemben, meg a saját üzleti modellükkel szemben is. Viszont lényegesen sokkal többet nem fog érni. Hát olyan helyeken, ahol, ahol nincsen tömegközlekedés, az is drága, ott esetleg működni fog. Én most a budapesti LIMAPból nézettem gépp barátommal az árazását, itt a, a Lime Scooternek a felvétel az 250 forintba kerül, és 50 forintba kerül percenként a használata. Tehát, ha két percig rúgsz vele, akkor túl vagy a BKV-jégen. <gül> <gül> Elképzelhető, hogy a forradalom ebben a formában elmarad. Vagy hirtelen valaki megrázza az excelt, és addig fog rázni, amíg ki nem jönnek olyan számok belőle, hogy jól néz ki. Vagy nagyon olcsó lesz a használt elektromos roller. Érdekes, hogy ugyanakkor meg például a car sharing szolgáltatások azok jól mennek, nem? Az Uber egy kicsit vesztett a piaci értékéből, a lift ezzel szemben egy kicsit növelt a piaci értékén, és úgy összességében az emberek ezek valamelyikével járnak a városon belül, vagy hát még úgy, hogy sokan vannak olyanok, akik ezekkel az eszközökkel járkálnak. Hát a liften is vannak gondok azért, tehát hogy ők növelték az utak számát, és ezzel nőtt a veszteségük is. Ami szintén, szintén nem néz ki jól. Igen, azért innen hallgatva ez tényleg a, vagy nagyon okos, vagy nagyon buta az a pénzügyi vezető, aki ezt itt így hagyja, hogy működjön, vagy így hagyja kommunikálni. De figyelj, azt mondjuk egyébként vicces lesz, hogy nem tudom, hogy tíz év múlva visszanézzünk, és akkor úgy fog kinézni majd az óvadákban a épp pénzügyi a mackó középső csoportnak, hogy és kedves gyerekek, amikor ti születetek, akkor volt az, az idő, amikor gazdag bácsi továbbá, amerikai nyugdíj alapok, mindenkinek segítettek, hogy olcsóbban taxizzon. <gül> Így valahogy igen. Tavaly egyébként majdnem egy milliárdat bukott a cég, azért az nem szép. Hát elégették a befektetők pénzét, amit azért kaptak, hogy égessék el nyugodtan. Közben biztos sokat fejlesztettek, és már lehet, hogy megvan a titkos tervük, amitől hirtelen nyereségbe fordulnak. Ide kijönném majd a vágó kollégától a dum-dum-dum hangot. Meglátom, mit tehet a vágó kollega. Van, nekem még egy hírom van igazából a mai adásunkhoz, amit mindenképpen el szeretnék mondani, mert ez egy ilyen, amióta én nagyon kicsi újságíró voltam, az oda mindig szembe jön, és mindig ugyanúgy jutunk vissza, és ez sosem, sosem csapódik le mégsem, hogy ismét vannak felmérések arról, hogy a kalózkodásnak egyrészt az a, a kalózkodás úgy lehet visszaszorítani, az embereknek adunk legális előfizető ami jobb, mint a kalózkodás. Aki magyar netflix, vagy Magyarországon Netflixet használja, az pontosan tudja, hogy milyen az, amikor ez nem ilyen aki meg Spotify-t az mondjuk azt, amikor igen. A másik pedig, hogy mindeközben a Netflix az, az, az nekifeszül a, a családmodellnek, mint olyannak, ugyanis próbál visszaszorítani azt, hogy, hogy a családi csomagokat használó emberek, azok csak úgy odaadják másoknak a jelszót. Mert a Netflix szerint, akik ebben a hasonlító is és kormányunkra rendelkezik egy család definícióval, amely szerint ezek az emberek ugyanott élnek és hallgatják a zenét, a családok viszont megcsinálnak olyanokat, hogy gyerekek egyetemre mennek, még máshol laknak, meg albérletet vesznek neki, meg összeköltöznek a párjukkal, amivel viszont egy külön családnak kéne, hogy számítsanak. És most ennek a, ennek a szűrése, meg ennek az ütköztetése zajlik, ez tökéletesen izgalmas, azt megnézi, hová fut majd egyszer csak ki. És részemről az ennyi. Hát én teljes lelkesedéssel bólogatok, hogy ez tényleg érdekes lesz majd megnézni. Nekem már rég nem kérdés egyébként, vagy az én fejemben ez úgy el van rendezve, hogy. Az a társadalom, ami hajlandó fizetni a filmekért, az hajlandó fizetni a zenéért is, és akik ezzel így vannak, azok minden másért is hajlandók fizetni, hogyha reális áron azt kapják, amire egyébként vágynának. Ha megkapják azt, amire vágynának, és én nem kezdi előkütt közben atomdurván cseszegetni, na most itt te cseszegetés lesz az izgalmas. Ez valóban a, ennek a tétje, ahogy mondod. Például, hogy anyám, aki az én családi csomagomban van Netflixen, viszont nem ebben a városban lakik az nekem családta e <gül> Mi van, ha nem, te jóisten? <gül> hát legalábbis a Facebook szerint véleményes. Elképzelhető. Na de menjünk aludni. Hát mindenképpen menjünk aludni, és pihenjünk rá jövő heti ugyanilyen találkozónkra. Én nekem erre szükségem lesz most, hogy egy kicsit megint kedvem legyen teh izékről beszélgetni. Ferencben nézzünk, kik a gúsztussan kutyukat, amiket be kell dugni USB-portba, és működni. Jó, ide jól hangzik, akarom ezt. Van neki nekótt, meg nem tudom, USB-s te a melegítőt, meg nem. Fogalmas, hogy semmi szexit nem láttam egyébként, mert héten néztem tévét, és képzeld elhirdetik a Samsung nak a telefonját, és csupa olyan funkciót, amit kurva nem érdekel. Útrahangos, izé, új lémot felolvas, fel felismerő. Hú, de izgalmas, de jó, hogy vettek neki tévéreklámot. be van építve a kijelzőbe, az azért szexi egy kicsit. Hát azudnék azt mondani, hogy felelt. Jó értem, el kell fogadjam. Nem hoztak semmi érdekeset, csak a hajtogatható telefonokat. De leszemült egyébként egyetlen mondat, amit most olvastam, mi szerint valaki azt találta írni, hogy amikor értetlenkedünk azon, hogy miért is akarná az ember a telefonját széthajtogatni tabletté, akkor rossz irányból nézzük a dolgokat. Legalábbis van egy másik irányú értekezés is. Mi szerint, hogyha van egy laptopunk, egy jó nagy tabletünk, azt egyben meg tudjuk mondani, hogy miért hajtogatnánk össze olyan kicsire, mint egy telefon, hogy beférjen a zsebünkbe. Vagy miért hajtogatnánk belőle darút például? Darút? Tudod, van ez a darú, én origami. Ja, aha. Vagy repülőt. Hát miért hajtogatnánk? Azért, hogy eldobjuk, és az repüljen, az speciális? Igen, innen in az asztaltalát lehetne vitaláztatni mondjuk az ágyig uh -huh. laptopot, és hetente vennék laptopot várhatóan. Na jó, kifolytam a hülyeségből. Szervusztok, kedves hallgatók! Jó ét, jó ét, jó napot, jó reggált, sziasztok!